Ja, vi får. Ja, vi på Ja. Bare la det pusslet, kan jeg liksom kan jeg være litt proff neste gang. Ok, mm. kan du bare si noe? Nå, nå tar vi opp. Ja, vi gjør det min eh, favorittpodcast i hvert fall. Eh, du hører på min... Jeg har lyst til å gjøre det litt kult til deg og min... Altså, det er ikke din... På radio så sier de, hei, velkommen til ditt eh, favorittradioprogram. Men jeg ville si liksom, hei, velkommen til min favorittpodcast. Jeg kommer til Øyre Jans favorittpodcast. Mm. Jeg tror jeg kanskje er den største fanen av denne podcasten. Nei, ja, det kan godt hende. Jeg tror jeg er den tredje, fjære, største. Mm. Det, det er kult, Nei. fjære og femte, kanskje. Tror du det er så mange imellom? Ja. Det okay. tror jeg. I hvert fall etter denne, denne, denne introen. Nej, just, nej, nej, på gott i 20-talet, då vi nå ta så här, då känner det och det håller på med. Mm. Mm. Och Selma Andersens storlilla ensparti spelas in ett stille og höffligt publikum. snakke litt om alt det som skjer rundt podcasten for tiden. Det, det er, er travle da i, i lisenspartiet det foregår en budkrig mellom uh, Feral Audio Airwolf og Nerdist jeg vet ikke hva du tenker du har liksom Hardwick mye penger men uh, jeg er heller litt sånn ja, Feral er kult, tenker jeg ja. Airwolf, mye kule folk der da med en kule gjester du kan få på podcasten ja. Du føler ikke du har lyst til å jobbe deg inn i modet Ace Network? <laughs> Ace er det er sånn hack i... Hecke? Ja, det synes sånn så. jeg. som er hecke der? Adam Carolla. Så <laughs> han er hecke? Han er hecke. Jeg vet ikke om han er hecke. Men jeg uh, liker ikke. Jeg er veldig, jeg er veldig uh, lite Hæ? fan av han i hvert fall. <laughs> Men han vil prøve på. Det er en ukarakter jeg jobber med. Hæ? Hæ? <laughs> du er som bestefark. <laughs> som ikke skjønner noe. Nei, <laughs> men uh, for å si det sånn, jeg har hørt meg på Tom Green radio i det siste. Hæ? Ja. Det som er litt kult. Um, ja, han er jo på et network. Ja, ikke han på Radio 8 eller noe sånt? Uh, uh, Nei, uh, det sånt. Nei, for Tom Green har aldri... har jo sånne radio... Uh, jeg føler ikke det er heller, eller, men uh, de har jo sånne... Uh, radio 8, Radio 8, Radio 8... Jeg sånn. håper det er kød, for det, det forrige greia han gjorde er web-vision. Jeg, ja, ja, jeg tror ikke det er... Han, han er en kul cool kødd fyr, men... Kødd fyr? Det, det, ja. Men jeg tror ikke det er nettverk Skal jeg si sånn så, som du sa, sånn, ikke snakk inn i mikrofonen. Eh, det har du sagt til meg tidligere. Ikke snakk i mikrofonen, så sa du jo sånn, du, du ser alltid mikrofonen med du hell eller. Hæ? Det er ikke mulig å komme som å snakke til en terrorist, eller noe sånt, som er det mulig å for forhandle med. Ja, det, det jeg blir... basically, jeg liker bare det gøy å ha oppta opptaget, eller omsider å ha opptaget Tom Green. Uh, jeg aldri har aldri hatt noe han, utover som vi snakket om, att han, han spiser rått, uh, han prøver å komme seg inn i en slange og ja. ting som man gjør i filmen. Han prøver film. i en slange? Nej det gjør han kanskje ikke, <laughs> men det hørte ut som noe han kunne gjort. Ja? Nej han er det ikke, tar han ikke på seg en elg eller noe i Freddy Got Fingered eller noe sånt. Jeg har ikke sett den. Det var jo en veldig sånn, når jeg, jeg vet ikke, ungdomsskoltida tror jeg det var, at liksom Freddy Got Fingered var liksom sjokkerende, en genial komedie. Ja, men for å var... sett den i roadtrip. Ja, det er der han spiser en muse, er det ikke det? Ja, ja, spiser jeg det jo men uh... tar in i munnen i hvert fall. Ja. Mm. Døpper han. Og døpper muser i måneden, ja. Mm. det en euphonism? <laughs> Nei. Uh, veldig interessant fyr, egentlig. Ja, jeg ja. jeg liker litt denne holdningen her, så jeg tenkte liksom, jeg har jo litt lyst til gå, jeg, jeg kjente meg egentlig ganske mye igjen i Tom Green, eller jeg følte meg mer uh, som, jeg visste ikke at var så lik Tom Green som jeg trodde, men det er veldig lik type karakter jeg tar på meg når jeg liksom, når jeg, jeg liker har et kurs, jeg kan signet opp for hvis du har litt mer selvinsikt. <laughs> Hvor lenge har du så du har sp på den? Eller? Nei, den har alltid flere timer, for det er så opplagt det er noe jeg føler. Selvfølgelig på, på den om Ja, kult. Um, <laughs> flere. Nei, men uh, det, det der med liksom å, å pushe folk uh, i forskjellige settinger. Jeg, jeg har alltid likt, og jeg, jeg drev jo underholdt jo vennene mine med å liksom ringe rundt uh, Køddering og sånn, når vi var litt yngre Jeg prøvde å selge bibler folk Og sånn, det var hysterisk Men det er en ting jeg samler ja, Jeg, jeg ringte til skolen. Jeg ringt skolen og så feis Ja, men dette handler ikke om det Dette handler det, om det Og så to rektoren og <laughs> Dro jeg, min søster ut av klasserommet Nei For det var hos snummer <laughs> For det var hos snummer, snummer ja. Og, ja, og det sto i telefonkatalogen selvfølgelig ja, eller så hadde du, ja. Jeg vet ikke, det kom vel opp på skjermen og så. på skjermen? Ja, på eh, telefonen. Ja, det er jo ikke verden som er, her står det et nummer. Jeg, jeg sjekker ut. Ja? Ja, nei, det var jo kort tenkt av det. Men det er merkelig at de... For mig er det jo ikke så mye konsekvenser, egentlig. Og, men hvordan klarte rektoren uh, å koble at uh, den lille guttestemmen må ha noe med Det er ikke ja, men det var jo ikke hos, Det var jo som tog han, og så feis han bare. Ja, <laughs> det var bare en fys, ja. <laughs> det, er jo, det er jo klassisk, som Tom Green-aktig. <laughs> det er jo genialt. Ingenting, det, ja, men dette var alvorlig nok til å, til å trekke en person ut av klasserommet for oversprat. Dette kunne ta bare meg og klibe humor, eller? Jeg vet ikke, jeg var eller men jeg tror i hvert fall hun med ut, som ble utvist fra en norsk offentlig skole. Ja, det er faktisk mulig, tror jeg. Så jeg ja, jeg tror jeg aldri har hørt noe, noen som aldri har Nei, jeg tror heller ikke det. I ikke... I hvert fall ikke der, uh, utvist en dag. Jeg tror det er noe du kan gjøre i USA, eller, eller noe uh. Ja, du kan jo bli suspendert, eller ja, eksperlt, eller noe sånt. Jeg føler den største trusselen vi var om for, det var jo å bli sendt til rektorens kontor. Ja. Uh, og det er jo sett tilbake på, det ikke noe veldig katastrofale ting. Eh, du har jo inspektøren, det. er du? Inspektøren. Ja. Hva er Eller, det? Er dama. Det er jo veldig gutt å lytte henne. Ja, for dette er jo jeg... fellet. Nå deler vi en felles fortid som, ja. som gjør det. Ja, for har vært hos inspektøren. Men jeg. Okay, jeg husker ikke noe inspektør. Da, jeg, da, jeg har vel litt eldre dame. Men jeg tror jeg har lekt til Østland, tror jeg. Jeg lurer på hvor mange av kildene til ting i mitt liv, liksom, når jeg tenker på hva mye som egentlig kommer fra barneskolen sånn, som er ubevisst, sånn som jeg vet ikke, når jeg skal liksom, når du skal for eksempel uh, et, uh, finne et eksempel på en uh, irriterende person, så, så, så tenker du jeg, liksom, så, så henter du fra et sted sånn, som jeg vet ikke, en sånn konfirmantundervisningsfyr uh, eller et eller annet. Det er ikke altså, kort i sånn bekommelse, så men mest inspirationen kommer fra de siste tre minutterne. Ja, det er ikke tre siste dager, kanskje, på min del, men... Ja. ja, for det er liksom det jeg ser rundt meg, så trekker bare inspirasjon. Ok, du? du ser ikke så mye rundt det. det Nei, jeg, jeg prøver å insinere at jeg trekker alle sånne idiotiske karakterer fra det. Men ja, men det er dumt av deg å si det, for det at jeg bare spiller med, og later som at jeg ikke skjønte det, altså... Ja, for da har vi mer materiale å hente. Men det som du beviser nå er jo at du er den idioten, altså, når du ikke klarer å... På ja, jeg, jeg er ikke dum, jeg skjønner det, at du indirekte prøver å disse meg, men ja, du disser egentlig bare det selv når du forklarer det. Ja, kan faktisk. Det Nei, jeg, vet, jeg, vet, jeg, vet, jeg tror vi måtte møte hos inspektøren tri mor på Rale, eller et eller annet, for vi spørte fotball i gang. Jeg har i hvert fall vært hos inspektøren. Det? Ja, men da er du med kula MF. Jeg var ikke i trøbbel på barneskolen i det hele tatt. Jeg var på den andre siden av trøbbelen. Jeg var den som ble mobba, eller den som att jag sig utrygg på väg till och från skolan eller som ha våna ha par trosor som hade sånn mer blod eh av slagsmål. Ja, jag har hört det där de, men då som det sånn, eh. ett et fenomen de har andra städer mer blod? Ja, eller mer blod som du egentligen ropar blod eller har gjort någon blod på eller för någon. Har jag gjort någon blod i omlöb. Inte för omlöb men inte för eller jeg vet ikke godt den ordet, har vært involvert i det. Men det er noen for... skrupser noe som jeg slåss på grusen og et eller annet. Ja, ja, det har vært lite blod. Nei, det har vært neseblod i et par anledninger som jeg har sett, men jeg har aldri i det. Ja, jeg tror ikke nei. Men for å male litt bilder for uh, lytteren, så kommer vi fra Edida Øy uh, der... Uh, det var vanligt skolgång visst någon bredde det slaksmål som skedde inne mellan att strömma folk runt i ring och ropte med, altså, mer blod med alltså mer blod mer blod på norska är sånn uh, uh, det väldigt sån här brutalt och savageaktigt ting och ja men det är säkert vanligt överallt på Ja jag tror nog det är sån där knivstickning på några skolor Alltså jag får mig liksom på Holmelia för att ta ett exempel Kanskje et dårlig eksempel. Ja, i og med et røftende avbolag, da. <laughs> jeg tror egentlig det var ganske bra. Loddefjord, da. Ok, Loddefjord. Ja, det vet jeg ikke hender. Ja, det er der alle de der uh, kule folkene fra Bergen kommer fra. Det er ja. som de... de, ja, som, jeg, tror faktisk, de som var, jeg tror faktisk... Jeg tror faktisk, jeg, sånn, jeg tror faktisk det finnes verre at det... Uh, det vi var genom eller det vi var innan. <laughs> det vi var igen. <laughs> ja, jag tror nog att det är så galet i förhåll till Nej, det tror jag heller. Det var ju ja, inte det inne oss i i Oslo nog. <laughs> det var det. Det var det jag tänkte på för det var ganska kusligt uh, liksom, si, det men jag tror inte liksom Lars säger Loddefjord att det någon blev i skolgården så altså, så tror jag inte det står uh, 100 folk runt och ropar mer blod, mer blod. Uh, hvis det faktisk er blod. Jeg tror det ah. er en sånn disconnect fra virkeligheten, ah. der mye vi også stå på, liksom, «Det er blod! Jeg vil se blod!» For som liksom, de trodde det de ville se blod, men hvis jeg sett blod, så tror det de hadde ropt mindre blod. Mindre blod. Jeg lurer på om, korttelen, jeg husker om det, om jeg ikke visste at de sropte for noe. For når du ah. står i en haug av drittung og roper, ja, de det er jo meg blod. Det høres jo som... Meia, bro! Me Me jeg tror jeg bare stod og laf. Meia, bro! Wow! Og går på... Ja. Uh, hei, hei, hei. Helt sånn. Jeg, jeg husker tydelig å, å, å, å at det var meia. Meia, bro. Meia, bro. Ja, det er, det er noe... Jeg husker jo at det var ikke, var ikke helt klart over det var for noe i heller. Men det <coughs> var et paradig. To, tror jeg. Der, og hver gang så endte det veldig klokt med at det er grein. Og prøvde å... Ja, du ble Eid. Jeg ble ikke eid, uh, den ene gangen ble jeg eid, uh, virkelig eid av, av en kis som var vet, et par år eldre og väldigt stark Som du vet, jeg kan ikke utlevere han på podcasten, <laughs> men du, du vet hvem det er. Og det <coughs> det var egentlig litt merkelig, for jeg tror egentlig ikke vi hadde noe beef. Jeg tror jeg ble på en måte pushet inn i en meia-blå-setting. Uh, og så tog han meg bare egentlig rundt høyet, og så bare holdt meg nede, og så var okay, jeg, hadde ingenting å stille opp med i mordene, så jeg bare... Ja, hentet det at hvis uh, det er slåskampene ikke gikk noen vei, at folk bare begynte to andre, <laughs> eller liksom, noen bare provoserte opp, sånn at han begynte en ny en på den andre siden av sirklen, sånn at det... Uh, det var nesten sånn uh, noen ganger. Det ja. var ganske morsomt. Og, okay. huske jeg husker når vi gikk tog, vi ville tygges på skolen, marskjert i tog rundt på skoleplassen. Ja, jag vet, jag tror jag deltog i den uh, ja. demonstrationen där. Jag tror jag var alldeles vad hade något cellinsikt eller uh, alltså ja, det så. Det var nog uh, aktionär eller Ja, ja, det för alla del det bor en stor inte uh, aktionist. Det gör inte en stor sån här 50 kr på banan, 50 kr. 50 kr första gången. Är det bor en stor aktionist eller vad ska du kalla det på reaktionist? Nej. Nej. Aktionist eller eh uh, eh uh, samma när det bor en av dig med, men det uh, är inte uh, inte såna többeliga ting som att mjöla vi tiggas på skolan. Det är för all del personlig frihet, det är ju en del av. Var bjuden en plats. Ja, det mådde. Det förstygges på stygges på skolan, så kan du ha så kan det bli til uh, marihuana og, og uh, afrikansk land for uh, <laughs> ressurser. Ja, der. Det er et langt stykke mellom deg to, men ja, det er, jeg håper det. Ja, men jeg føler at du er, vet ikke hvor gammel du er. Jeg er 25. Ja, ikke nå, men når du er på barneskolen. Det er det nå. Nei, men når du er på barneskolen. Ja, du, så du vi prøve man. å si vet ikke hvor gammel mann er når man er på barneskolen. Hva er det for et blikk? Du nei, jo, det her var unødvendig, ja. Da. Ja, jeg bare føler at jeg stirrer inn i ansiktet til døden plutselig her. Akkurat som at ja, ja, nei, nei, det, er ja. noe, det er ikke rom for å... Jeg føler at du, du burde jo skjønne hva jeg mente for noe. Jeg skjønte hva du mente for noe. Men burde du ha lov til å hakke, hakke på deg litt? Er du på den høye... Er du untouchable for hacking, liksom? Nei, men jeg føler jo... Du er den eneste som, som skjønte du gjorde for noe. Ja, men jeg føler... Det er veldig ofte at vi... Altså... Hele tiden, vi føler ting, hadde du hatt det. <laughs> ja, Men det er bare er måten med eller... uh, diskuterer eller prater som på. Men det du ligger i et baseng, du er bevisløs, og du kommuniserer bare gjennom uh, elektroder. Mm. Så er det jo litt vanskelig, og du må jo føle, du kan ikke se noe, eller Helt sant. Skal å prate skolen, sånt, eller ska vi fortsätta prata om barnskolan då eller ska du hade du något Bara för runda den andra gången så det um, så blev jag inte men det var mer sån där uh, tullete slossing där han var yngre än mig. Men bägge gångerna så jag fra ifratt med mm, jag har hållt masken men stod av folk runt oss liksom jeg. Ja. Men inni mig så greiner för jag var chockad och har varit i fysisk eller liksom konflikt med ordet för jag var pinglad och jag var rädd. Men än när folk liksom heter går då var det så här då kände jag sig på for det var liksom <laughs> jeg var i chocking. <laughs> jag var i chock över att ha varit i i, i konfrontation eller Och det får jag säga och nu åt ett bra människa ja. invändigt. Jag måste få fyra gånger blev ble slott i ansiktet på det var det märkligt på barnskolan eller blev slott med knytnäven i öja. Ja, det tror jag aldrig har blivit. Och det var liksom eller så, det, var, det, var, det, var ikke, det var ikke vondt, eller det var liksom, du får et slag, liksom, det var vondt nok, men det var ikke noe, det var så feil plass. For det, for det, var, liksom det var liksom akkurat som at han slo, eksempel for noe, han slo sl sl sl i bein, eller det var liksom, han hadde snott i nase, og så altså, hadde han kanskje ikke gått i eller i beste fall knokke, eller hvis det hadde liksom truffet meg i kinnene, jeg vet ikke der det er, det. jeg tror det er andre, jeg tror det er plasser i ansiktet, det er der liksom det er verre enn akkurat de, öye Ja. Det var nästan så han slog mig i pannan, eller som hade jag ju Det är liksom, ja, inte som effekt folk skallar ner folk med panna, så det är liksom Ja, nej det det är en kunskap att han men det var väl sån där jag bara jag bara stod där det var det var mer sån chockad liksom, oj. Ja, men det är ju den klassiska. Nu har vi liksom nu börjar det gränsa vi, vi vet, slå slå i ansiktet för så har det bara varit brydning mer eller mindre där liksom. For å lakke i bakken, og så holder du dem i bakken, og så er det ikke jeg kødder med dem, eller... Ja, det er som... Eh, ta litt det, og... Eh, Prøv å komme det løs! Prøv å komme det løs! Ja, ja, men det er liksom... Plutselig så ble det... Plutselig ble det alvor. Jeg veld husker veldig og godt... Og da jeg innså MC-gjengen, det var det for noe for meg. Jeg husker veldig godt første gang og, um, jeg så noen det slått ordentlig, sånn effektivt, at det var selvfølgelig ikke meningen å fremstå... Så at jeg har fremmed eller noe. For det men det var selvfølgelig en utlending som hadde slåss før, eh, som bare, det var i byen, og så var det sånn, på 17. mai eller noe, så var det noen sånn eh, halvrasister som, eh, som jeg befant meg sammen med, i hvert fall fordi de var fra samme plass som jeg kommer fra. Det var liksom, ja, ah, vi skal til, til byen, eh, og liksom gå rundt i byen, liksom, og sånn på den tida der vanligvis hadde man vært sammen med familien sin og sånn. Og så var vi til byen, og så traff mig noen som var liksom litt sånn kulere enn oss, som liksom prøvde å finne å slåss med verket og som sånn. så vi liksom stod på avstand og så på det, og, og der var det en som bare liksom, ja, han, han uh, hisset på seg en sånn, det er jo sånn mer eller mindre gjengmedlem, man skal kalle det, som sånn der ungdomsgjeng i Kristiansand på den tiden, som var liksom folk som likte å slåss og lave kvalm, og han bare smakk han liksom, han bara träffade han clean och han bara du hörte bara den där klask. Ja, sån skikkelig sån där. Ja, det är som sånn knog mot kind och så var jag kan rätt på röven. Det som bara miste hela koordinationen och så sånn, bara datt över ändene. Och det uskar var väl liksom wow. Det sån ett onkligt slag så rödde i tre. Ja, har du upplevt det? Nej, heller, men jeg har sett det den en ja, ja. gång. Eller så har jag stort sett det kan gått han har varit slott men jag husker det men jag øh, flera gånger har blivit tatt fattig, sugd fattig och blivit pressad in till nå och så bara ehm øh, när kanske ett par gånger som jag har uppfört som en et, som ett rävhål på när jag hade druckit eller någonting så var någon som sugde fattigt med ett par gånger och bara liksom när råder du? Det? Så, ja. Det gör jag. <laughs> det har alltid varit är øh, mäktigören där, bara följer det. Bare føyde. Ja, okej. Okay. Jeg uh, har aldri vært sånn at noen har måttet smekket hjemme. men det, det kommer sikkert, det kommer sikkert. Uh, det jeg ville frem til var at uh, har lyst til å prøve litt prank calls uh, på podcasten her uh, fremover. Uh, jevnt og trutt jeg vet ikke, jeg bare tar litt sånn Tom Green uh, aktig ånd, uh, bare slenger det plutselig inn liksom, ja, ah, nå tar en prank call uh, <laughs> og det jeg har fått Tormod til å rigge oss opp med utstyr som trengs for at jeg kan ringe fra min mobil uh, ut uh, og ta prank uh, altså gjøre prank calls her i bilen ja, men jeg tror jeg du skulle ta opp mobilen og så altså, ta en prank call og så på speeda eller noe ja, det var kult ja, men det, det kommer til å gjøre i fremtiden. Uh, men uh, nå tenkte jeg skulle introdusere det først, slik at du vet at hvis det plutselig smekker inn så vettlyttere, ja, de har riket seg opp med prank call, uh, eller ikke prank. Det, det finnes sikkert en app. En navrettelefon. Ja, en sånn stor telefon som, som de selger på Elkjøp, som er en navrettelefon som du kan ja. koble til radio. Eller. Ja, jeg har ikke satt mig in i det tekniske utstyret, men Tor må da ha oversikten, og har gjort research, og det ska funke. Så gjennom Bluetoothen, hvis jeg tar opp mobilen men og... <laughs> er det du lærer? Bare for at jeg synes du dette er... Nei, det, det ble for dumt å komme seg i det. Du ble for dumt å okay. Ja, det var bare... Ja, synes jeg synes du det er... Så tror du ikke det ble noe morsomt? <laughs> Nei, det var så formest. Jeg synes noen kom udenfra nå. Og jeg har hørt det, det min. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg synes sånn det var bra at du kommenterte det. Men uh, for det, ja... Nu ganger, gånger så ikke, ikke om mig oss själva visst på vad jag håller på med akkurat nu. Nej, men folk vill bara och det det jag kan live feed video och podcast att ha bilen här på det. er vanskelig. Eller att göra sån YouTube stream kom som man vet gör såna grejer va. Ja, men kanske gång visst vi får lite uh, en following eller får lite penger. Då kan jag en video podcast och så lägga ut på YouTube i mitt eller bilen. Ja, ja, men det, det er är nog för min del. Ja, videopodcast. Uh, men uansett, um, så jeg har fått beskjed om Atomen at hvis jeg tar mobilen min og har den på bluetooth og ringer ett nummer så vil den connecte uh, inn over mikrofonanlegget Jeg skal bare prøve. Trykk nå! <laughs> ok, nå nu har jeg forberedt meg. <laughs> ok, jeg har ikke akkurat forberedt på den nå, men uh, la oss prøve. Ja, har du noe knapt du kan trykke på? Uh, ja, etter øyeblikk skal vi se. <coughs> Uh, Først jeg hadde tenkt å gjøre var til i Oslo Skal vi se om vi tar den um, To mord Vi er klare Ja, det er mye Greit, da kødderinger i Oslo Kjør yeah. prank call Kan det være hvem som helst som tar den? Ja, det er ikke som at Vi ikke tar den Neida, vi tar nok etter hvert Det var sikkert Jeg er ikke ville til å Uh, vi kan dig först på postkontoret. Jag bara ta en snabb skroll över det här. Hur ser det Du har kommit till Höiestepartmentet i Oslo. Hej! Jag är förbannad. Hallå, du, du kom till Höiestepartmentet i Oslo. Kan vi hjälpa deg med nå? Hej, jag är förbannad. Okej. Okay. Hör du mig? Ja. Vet du vad? Jag prøvde, jeg tror en heiser, en heis. Som dere har ansvar for. La, la, la meg sette dere over til kundeservice. Ja, ok. Det må kanskje være litt, for jeg følte ikke denne approachen. Så det var jo tål i kveld. Skal vi se. Jeg kommer til i Oslo. Du har med kundeservice. Hej, Vet du hva? Jeg er forbanna! Jeg er forbanna! Vet du hvorfor? Vet du hvorfor jeg er forbanna? La, la meg sette dere over til kundebehandling. Hello. Hej. Hallo. Är det kundbehandling till Helsingfors hotell i Oslo? Ja. Är förbannad, vet du det, hä? Okej. Okej. det jag tog en hiss okej okay, med og den mongolide systra med. Okej. Okay. Och det er faktiskt hon har hisskräck. Och så ser jag på den här lappen, lappen okej. Okay? <tøk> är du såg du det er att att det är surt på det? Vad är problemet? Jag kommer till problem, okej. Okay? Okay, vad är problemet? Problemet är att det är en heist på Gaustad Hotel som det inte har checkat sin 2011. Vet du, jävla uppruf det är. Hä? Okej, lovar du att sätta det upp för service? Nej, inte sätt mig över till service. Jag vill snacka med det. Okej, okay, jag behöver å... ja, och är det och det pröva upp det egentligen. Jag har inte tänkt så med att höja på det här. Pröva en helt annan approach nu. Service. hello <laughs> welcome to sheindler's Schindler elevator service hello hello oh it's not i'm gonna no please speak english sir. uh am i talking to uh, to you now yes you are um i'm very dissatisfied with an elevator okay whats what seems to be the problem sir the problem seems to be uh you haven't checked um Excuse me? Jag kan inte hålla med allvarligt. Men han kände det kan jag säga då. Kuk, fitte. <laughs> han snackar engelska han känner inte vad han säger. What's a penis in your trynet? What seems to be the problem, sir? How can we help you? How'd a penis in your trynet? <laughs> can you please talk English? Do you have a penny in your uh, Facebook? <laughs> Facebook, sir? Jag kan inte hålla med. Det är för då. I'm sorry, I'm <laughs> prank calling you. Excuse me? I'm, I'm sorry, I was prank calling. You haven't checked the, the elevator in uh, Gausta Hotel since 2011. I, I think it's dangerous because it's your responsibility to check it every year. And what if there's something wrong with it? And, uh, my, uh, We are regularly checking all elevators. Evidently not. Just check out the... Uh, the uh, the tag in the, the elevator in uh guys hotel <coughs> it says 2011 so uh, I think it's pretty dangerous and I'm pretty pissed about it but we have i'm seriously pissed at you. you should be ashamed of yourself would you talk to an operator sir no no okay. Jag eh, heter Tom Green liksom. Nej, nej, vad är Nej, jag Tom Green uh, prank calls. Han tar mod alla han tar mod calls alltså prankar det med liksom og, men han har liksom en evne då till att vara freck eller kul. Jag har inte det. Jeg trodde jag hade det, men jag måste jobba med det för sig, men jag kommer ta och pröva igen. Jag kommer ta och fortsätta, men uh, detta här jag vill bara fler. Ikke akkurat nå. Nei, men jeg kan, jeg kan se ifra hvis det vil gjøre det igjen. Kan det ikke være det? Ja. Kan vi ikke bare på det som en ark utover i uh, historien her, at jeg prøver å bli bedre på på ja. prankholding, og så... Kanskje i episode 70 så sitter jeg der, og så lurer jeg noen trill uh, Men for dette her var väldigt veldig dårlig premiss, liksom at jeg ska vara sur. Det er, det er så hekkig som det kan bli. Jeg må liksom... Hvis jeg heller kan være... Jeg må prøve meg på noe litt mer underfundig enn det, føler jeg uh, Så dette her var dårlig Men jeg kommer jo sterkere tilbake ja. Men jeg, takk for alle jobben, Tormod Jeg vet du har brukt hele helgen Det kommer til å pay off uh, senere så. Ja, selvfølgelig Jeg er veldig glad for å være spent på å se hvordan det blir Ja, kult Jeg har pilot. Det går ikke an å segge i det der. Det er helt unnåelig. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare det. Altså, det har vært et mislykka er som skal segge vei i at jeg har lavet en pilot. man må ha noe så må du bare... Jeg har lavet, en, det, jeg har lavet pilot for... Ja, det... Radio Norge skal... Hva er det her driten igjen? Driten? Ja. kan ikke bare gi opp Radio Norge? Radio hele Norge. Ja, det, det er DAB. Er ja, med, har noe, noe DAB eh. Det er fremtiden. Men også har NRK nå, når DAB... Hvem bryr seg om NRK? Det er jo, ja, det, det er jo bare 61,7% i omdømmeskoren. Hvem som bryr seg om NRK? Det er jo... <coughs> Hele Norge betaler NRK-lisens. Det er som ja, det er betaler Radio Norge-lisens. Det er ingen som har løst å betale nrk -lisens. Det er det. Ja, det men, på de fire siste sangene fra ti årene. Jeg er sikker på at uh, de fire siste sangene fra ti årene, du vet ikke hva Tegn en uh, gang. Nei, men nå føler jeg... Jeg tror ikke det er løst å være noe sånn Team Radio Norge, Team NRK her. <laughs> det som måtte du skal være... Nei, en... ja, men det er Radio Hele Norge. ja. Greit, Team Radio Norge, Team NRK Det har ikke vært sånn, men Bare rent hypotetisk si at de hade opprettet En Radio Norge lisens Så jeg er sikker på det er enda færre som hadde betalt dem en NRK lisensen Men det er jo ingen... Du vet jo lisense for noe Det er ingen gamle dame som sitter hjemme høre og hører Og har Radio Norge på hele døgnet Hvem sier, de har, de, de har no Noe på hele døgnet En gamle dame og NRK på hele døgnet Er det jo det? Ja, det er jo som ikke... Det er jo ikke på om natt, sover. Jo, det, det tipper jeg. Mange har. Nei. Jeg, og jeg, det det er det håller pomme på her? Driver å angripe, og det for at du har en pilot. Jeg, uh -huh. jeg som er på godt humør, jeg burde bare være glad på dine veiene, for jeg, jeg føler meg ikke truer heller, for jeg vet liksom at det ikke er nødvendigvis det flyr, eller hva du skal si på norsk, det det det, eller stiks. Hæ? Altså, jeg, ble, jeg ble kontaktet. Igjen? Ja, forrige gang så ble jeg jo ja, ble kontaktet da, for så vidt, men uh, det var jo brenn av CV'en min. Altså, du har lagt om uttalen på den nå, til CV. Forrige gang så var det at CV var liksom uh, en sånn uttale du, du, du faktisk argumenterte for. Jeg synes jeg, jeg, jeg, jeg hører ikke forskjell, da. Nei, ok. Jeg er veldig opps på detaljer og sånn. Jeg ser det. <laughs> Nei, <laughs> det var ikke noe slikker hundt i ansiktet. <laughs> Jeg skal bare spille han da, eller? Ah. Slå det løs. Jeg er veldig spent, faktisk. Ah. Geografi. Det gamle testamentet. I hvilken bok er Barnum Nils noen person? Hvem skriver om Kurt Wallander? Hvem ble Europamester på 200 meter på menn i 1994? Kjendis. Kviss med Thor og Olaf. På Radio Hele Norge. Det var koselig. Åh, oh, jeg visste ikke at du hadde gjort det. Det må vi, det må vi ta opp. Hallo, og velkommen til Kjendiskvist med To Olav. Her på Radio Hele Norge på favoritt dab på DAB-netter. Her vi ble kjent som jeg er folkekjære kjendis, og samtidig som vi utfordret litt i, om kunnskap og slike ting. Og i kveld, eller har vi med oss den New York Pesto Samuel Sandberg. Välkommen Samuel. Eh jag sa jag Rockefeller heter så Där blir det könt man med meg på en väldigt personlig måte med och på det riktiga namnet i alla fall. Ja, det var det inte det var Men nu är du klar för att sätta igång? Ja, jag har förberett mig flera uker. Nej då, jag är bara turlig. Det er, så, det er jo ikke konkurranse her, så det er jo så farlig. Så vi spiller ikke for uh, noen form for veldedig formål? Nei, nei, nei, nei, det er ingen konkurranse. Altså jeg kan bare... ikke vinne penger for uh, Røde Kors eller Blå Kors? Eller... Nei, det er non-profit det her, så det er ikke no... Ja, ok, ja. ja. Se, skal vi bare begynne med første spørsmål? Det kan vi tro, det, det er hyggelig å snakke med deg igjen. Ja, det var veldig hyggelig at du ville komme. Jeg litt var litt redd li for å ta kontakt. Vi, ja, jeg følte vi ble lett kjent, men... Uh, det følte jeg også, men uh, det er jo litt annet rammer, så det... Ja, nei, bare... Skal du spille det, bare stille meg spørsmål, eller...? Ja, det er lett å være til å stille spørsmål, og så ble vi litt mer med det. Og, ja, ja. Og hvem skrev kanonene på Navarone? Husker Enkelt, det er Alice de McLean. Det er det, de har det du, har, uh, du har lest litt annet, eller jeg har 15, eller 16, eller 17 bøker av gamle som jeg har plukket opp på bruktmarkedet rundt forbi av McLean. Er det er bare det er noe du vokste opp med. Pappa leste med tidlig tror jeg. Erlig, jeg vokste opp med... McLean var vel på toppen av karrieren, tenker jeg, nå har jeg vokst opp, hvis jeg ikke husker feil. Kanonene var jo en av de. de få bøkene jeg kjøpte rett etter at han kom ut. Det er jo andre... Yeah. Inferno i hvitt er jo en stor favoritt for meg. Og... Ja, Ørnerede synes jeg er veldig gøy. Og... Ja, men det er ikke jo McLean, eller det? Ja, det er det. Ørnerede? Ja. Ja, ok. Ja. Da må jeg kanskje ut. Nei, se? men det, det, var, det var relativt enkelt. Um, for meg, i hvert fall. Så det er du klar for et nytt Men det fungerer, ja. Det. Nå, nå ga det litt uh, om meg det ja, er det vi er urettet med. Ja, ja her, men da skjønner jeg. Ja, jeg skal prøve ja, ja. å... Det er ju lite press att vara med en pilot for det är ju mycket Ja men det är ju skit Ja, men det är ju mycket ansvar på mig og för mig att på något mått vara representativ för programmet. Så ska vi ta ett lite ny och en ny modernt frågesmål. Ja, okay. den er film? I vilken film spelar den hon huvudpersonen? Why so serious? Och eh, dette kan det var är så so seriöst. Det är väl um, kan jag komma med uh, det är inget fel, eller det är fel svar, her, men det är inget som skal... det är ju ingenting att svara fel. Ja, är det hjälpmedel kan jag spørre... dig det här? Det är bara för moro. Så jeg kan jag inte ställa sånt 20. Uh, det Jag kan inte se si, att det drama och det, altså, det, det, det har vi inte rätt i heller till var. Okay. Ja, Det är jag typa frågor. Det gir meg enig, faktisk. Um, jeg må bare gamble på den, tror jeg, for jeg har ikke vært så mye på kino de siste årene, så jeg tror dette, en av de siste filmerna så, var Titanic, så da sier jeg uh, Billy Sane's karakter i, i Titanic, husker ikke navnet. Jeg tipper han sa det til Leonardo DiCaprio som karakter, Why so serious? Det er dessverre feil. Det var The Dark Knight, En neste nyste Batman-filmen. Akkurat ska vi se. Då har jag ju nog förhåll till Batman och comic books och har läst en av preacher och så har jag läst självklart Donald med upp igenom. Jag har blivit mycket Donald tog jag med mig långt in i i ja. en periode som jag var en del deprimerad så så så läste jag igenom alla de gamla Donaldarna med på soffan. Og det var veldig kon konstruktivt for å ja. kjenne på Virkelig kjenne Ta og føle litt på barndommen da Ja, um, nei, selvfølgelig mm, Men nei, jeg har ikke noe særlig forhold til Batman-bøkene PC, det har jeg ikke Så jeg skal bare gå videre til neste spørsmål er... Hva er Ravis Egentlig navn En gang til Hva er ravi artisten Ravis Enkelt Ivar Han er det er det. Det. Og da går vi videre til Dobbel eller ingenting er du klar for å gå inn i Gullhuset? Ja, det... Jeg går gjerne inn i Gullhuset, selvfølgelig. Så det, da går vi inn i Gullhuset, og då er spørsmålet som lyder... Noen husker kanskje den britiske jenten, Kroppet Spice Girls, hvor han var av de fem medlemmene kalte sig Posh Spice. Hun er i dag bedre som Victoria Beckett og gift med en fotballspiller, som noen kanskje vil gi rindre på, men spørsmålet er, hvor kommer uttrykket Posh fra? Oh, nå leiner hodet mitt opp David Beckham Victor. 3, 2, Det, det kommer fra 1. overklassen i England jeg, Eller fra det å være overklassen i England Eller må, måten å, å uh, Ha det dårlig tid mens det svarer også? Eller er det bare folk kan ta hatt det svar Endelig svar blir uh, uh, Det er noe som de kaller uh, Overklassen Eller det å oppføre seg Som en slags overklasseperson i England Rektig svaret På 1800-tallet hadde England koloni Og i store del av verden Ja, ser man det seg det Indier som bort i store verdier til den britiske statskassen Når engelskmennene skulle reise på England til India Eller på fortsatt åring kreisen som regel avs. Før Sus kanalen stå fære De 1869 måtte Nødvendigvis seile rundt Afrikas sørspiss Hva er det meningen at jeg skulle si Akkurat din nøyaktig formulering Nå går vi då inn i grotta Og er du klar på neste spørsmål ble Jesus født i en stall. Jeg vokste opp i en ateistfamilie, den har jeg ikke veldig mye. Jeg vet at enten så vokste Jesus upp i en stall, og så er det vel, en veldig central del av mytologien, eller så gjør han ikke det. så er det en central del av mytologien. Så her er det en 50-50. svar, ja eller nei? Her sliter jeg, altså. Øhm... Um, Uh, ja, uh, oh, jeg tror jeg skal, Ja, Jesus, født i en uh, stall. Det er korrekt svar. Yes. Hvor mange sauer var det i Noas ark? Uh, det mest logiske derfra er uh, to, sier jeg. Rektig svar. Dette holder uh, etter uh, et spørsmål. Rektig svar er sannsynligvis ikke to. Antagelig var det syv eller fjorten. Hæ? Det er ingen mening, det er en lure spørsmål. Sjekk første motbord, syv, to. Der Gud sier til Noah, av alle rene dyr skal du ta deg ut, syv par, han og hun. Men av de dyr som ikke er rene, et par, han og hun. Ja, så det ville ikke vært et legitimt svar, om han sagt at det som ikke var noen søye, for det Noah sark har aldri fantes. Ligger vi nå. Hva er verdens äldste roketekst? Dette som är sånn uh, fun fact-studie jeg Det er ikke akkurat quiz-ing, men uh, rocketekst. Um, hva er verdens eldste rocketekst? Det må være noe med... Hva sier jeg sånn at vi viser? Rocketekst, vi har egentlig blitt utenfor teksten, ikke artisten. Uh, fool's Rush In, sier jeg da. Det er feil, det var turn, turn tørn. Av. Det er ikke i tråstand. Va var det Elvis? Nei. Den var det da? Da kom jeg inn i det dybeste bakgående jorda, og spørre våre landt opp et nærensleis til skyopper. Jeg tror ikke sånn Oj, um, ehm hade Björn en enorm örens uh, fantastiska hopp på 238 meter i plan. Nej, det var Johan Bremer, det är väl. 296.0 meter i viktzonen. Mammutbacken. Nej, detta var en svår men det är i alla fall ingenting jag kan knytte till någon av mina personliga erfarenheter i alla fall ärusin. Jag åt lätt om det nu bäst. min var relativt intressant. Jag växte upp med två eh um, uh, människor som inte hade nåt hopp och som egentligen inte hade något gnist i livet, så det tror jag kanske har färgat den personen vad fram till Kompungens skolan och allt tänkte Blomstra och allt tänkte bara var helt topp, helt topp att det mötte min kvinna. Efter det så gick det enkelt på skinn ner helt sånt det som om du har läst boken med allt om eller om du har Ja den vart inte om att huska på. Kan vi ta ett lite sist. Hos Andersens stod det. Vi står dist att om historien min så så gå in på iTunes bas när hos Andersens stor licensparti där den borde jag var gäst, jag husker inte episoden. eller gå in. Ursäkta, eller gå in på um, yes, isaiarockefeller.no. Jag tror en fråga till igen. Är du klar? skit från hofta. Vem hade nytt med lås? Ender Sandman i 1991. Åh, oh, bare favorittbandet mitt, Metallica. Det stemmer nok til å dupe deg. Det gjorde jeg. Sad but true. Oi, oi, oi. Da <laughs> kom in ned i det dypeste. Og hvem hadde en nyfra hit med melodien Mbapp? Um, 1987. M -bop. M -bop. det det är sån bot. Ehm bot. Det är äntligen hans äldste karater gossen. Vad vad det han hette egentligen? Hans store bror, den lilla rocking USA. Men inte han som gjorde eh uh, tror han han han yngste gjorde en cover av Beatspoils hvis ikke jeg tar feil. Han eldste var vel med av The Boy Band. Han eldste eh har jernteppet. Mm. Mm, det var jo mitt. Der er. Så nå då han Basert på den framføringen av så må jeg nesten bare tippe Metallica, eller Iron Maiden. Nei, det var Hansen. Hansen, ja. Ja, de var med noen spår til noen kjæreter på 1997. Akkurat, jeg kjenner ikke... Men det var veldig hyggelig at dere ville komme her i dag og prate Men vi var dessverre... Jeg var bare det vel... du... Hva du pratt? Vi er i det dypeste og det dypeste Ok, ja Så nå må vi opp tilbake til overplanen. Det kommer vi godt Og vi i takk av oss er litt Olavs kjenniskvist Takk for meg Takk for meg, Tor Rudolf Hyggelig å Geografi Det gamle testamentet i hvilken bok er Barnum Nilsen hovedpersonen? Hvem skriver om Kurt Wallander? Hvem ble Europamester på 200 meter for menn i 1994? Kjendis, en quiz, med Thor Olav på Hele Norge. Det var koselig. Åh, oh, jeg visste ikke at du hadde gjort det. Det må vi, det må vi ta opp. Se. Det er kul, det er, jeg tipper det. Det er sånn en quizland-potensial ja, jeg bare liksom <laughs> Jeg vet ikke, det er jo ikke noe ikke konkurranse Jeg er så det som gjør sånn, Konkurranse og etter det Jeg respekterer det veldig for at du altså, At du på en måte pusher litt grenser Innen, altså Jeg tror jo at det, dette er Veldig lite sjans i, i Radio hele Norge Denne gangen så er det an veldig altså, Ikke ta dette her På noen negativt måte Dette mener jeg som et stort kompliment Negativt hva slags reaksjoner, det er bare forhåpent. Jeg ble bare overskjort at det skulle negativt. Nej som jeg sier, ikke ta det til noen negativ måte, men jeg tror at uh, i, i den konservative konsernet radio og hele Norge... Det så konservative, de, jo, de har jo grovis vært spredt, da. Uansett. Grovis eller nei, jeg tror dette blir for... Uh, f, um, far out for deg, altså, at du... Jeg reagerte på måten du... Nå er det kjendiser og... Jeg vet ikke om du ble kjent med... Ja, det begynte, begynte veldig sånn... Ja, dette ser jeg dette er, dette er Radio Norge-potensial på en lørdagskveld. Radio, tar... Radio hele Norge. Ja. Mm, på en lørdagskveld. Uh, men så tog det en vending. Så, uh, der vi var plutselig i det mørke... Ja, det er det takske? Takske? Ja, hva skal vi se for noe? Ja, jeg vet ikke om det var... Jeg me, mente at dette var rett etter en reklamepause på 10-15 minutter eller langt det på Radio Norge eller noe. Det er jo ikke noe lenger enn alle meningsløse songene de spiller på dine kanaler. Mine kanaler. Altså, podcast er min kanal, uh, foreløpig i hvert fall. Hvis det er en kanal på som min kanal, så det er mer greit. Uh, jeg identifiserer mest kanske med P2, og så deretter kanskje P3. Men det er mer for det. Det er i valg av bæralternativer, eller nei, i mangel av bæralternativer. Men uansett, ja, er det en reklampause som skal komme før du går inn i det mørke hjørnet? Eller mørke? Ja, eller dybe grotter. Ja, vi dykker jo ned i... Uh, jeg ser for mye mer kjent, og... Jeg vet ikke om det tar seg litt Har du... Personlig, og... Ja. Jeg føler jeg kom under huden på Rockefeller uh, i dette intervju sånn som det intervjuet du gjorde for oss her i... i podcasten. Men det er kanskje menger som øh, øh, skal scratche surfacen bare her, eller? Det er jo et team med spor ramme, jeg vet langt, langt det, klippet, liksom. det er klippet, det er jo en pilot. Mm. Jeg vet ikke, jeg føler jo, du har jo sagt det selv, at det, piloten skal jo bare vise, liksom. Og det er for noe, det er jo ikke snakk sånn om at... Øh. Ja, det gjorde han. vi uh, visualiserte veldig hvordan du ville vært, og, og sett det etter på radiet. Altså, jeg fikk meg litt mindre ut kjettet på denne, så det var ikke sånn... Nei. Ikke, du, da, får ikke, du får ikke den sjansen igjen som du fikk med denne politiske gjørende, nødvendigvis. Nei, for det var liksom det der som ikke ble liksom... Altså jeg ser det for noen politiske var på et beste sendetid. Politiske gjørende var jo på andre plasser, men jeg vet jo. Ja, liksom... bittert at det på en måte, din eneste sjanse til å bry deg i radio, at du var så nærme, men alligevel så langt ifra. Nei, minst har jo i hvert fall vært aktuelt for noe. Ja, ja, nei, det, det skjønner jeg at du, du er stolt over. Men det er jo liksom, det er en som husker Men det. Jeg, nå har de jo. betalt meg for å lave noe. Hæ? Det er derfor noen, liksom, de så potensial i det politiske gjørende, så spurte de meg om jeg vil lave til ansen. Det er ikke sånn det fungerer, Ror, i det, det, nei, den kjøber er ikke. De har ikke betalt den og lyver, du. Det er ikke sånn den bransjen fungerer, at, åja, du kommer på andre plass, og så, ja, jeg sier potensial, så jeg gir dem penger for å lave mye pilot. Tone Danne Åberg kom på andre plass i damlige Aarberg rundt på andre plass. Folk på andre plass for hos Jonsen. <laughs> oh, ja, ja, men det er litt annerledes for der er de allerede eh, ett eh, produkt når de kommer ut av Idol på en måte, har de et forhold til det. Her må du jo i måte Tone Dramlige Aarberg var jo på alle slepper eh, rätt etter Idol. Eh, jeg føler ikke dødne ja. du venter på alle slepper etter Pilot Season i Radio Norge. Nei, men det er ikke så sølige som hun var. Nei, på ingen måte. Ikke... Eh, hørbar heller, eller på en måte så hørbar. Nei, Men, nei, nei jeg prøver bare prøver å pointere det. Fordi om du kom på andre plasser, det så greit. Jeg var ikke god nok for... Så det du sier det. er at Radio Norge så... Åja, her, her har du en fyr med potensiale, som vi har lyst til eh, å prøve å gi en ny sjans. Ja. ja. Og dette var det du på en måte... Jeg merker en litt sånn motstand til... Um, det som jeg kanskje føler er at du selger det litt, eller om det har harde ord. Selger meg? Ja, må du ta liksom, ja, ett politisk program, och så et ja, quizprogram, det er akkurat som prøver du en suksessformel du har sett et annet sted, eller prøver du å være deg selv? Jeg følte da, du stod veldig på, liksom, den eneste grund til du lavet det politiske gjørende var for å det. Og så liksom kommer du tilbake en noen uger etter, så har du lavet den ny pilot. Er dette også en måte for deg å det på med quiz, som, som er en interesse ja, som det, betyr? Ja, det er jo litt med, det med karriere, det, er, det skal vi se for noe. Ja, for nå, så nå innrømmer du at nå, nå, nå tilpasser du innholdet ditt etter hva du tilpasser tror folk vil ha. Det, det, det er jo det, er det. har jo alltid vært en quizzer. Har du alltid vært en quizzer? Ja. Ja, det er faktisk sant, <laughs> tenker ja, det tenker meg om. Det det er en ting som er irritert med, så er det måten du forholder, eller liksom, du skal alltid quizse, du ska alltid spørre om ting, øh, øh, og, og håpe at, du, du har veldig konkurransinstinkt på quizser. Ja, ja. generelt. Så altså, det er det umulig å med. Det med. Du har alltid vært en quiz, så det, det, det skjønner jeg, men, men se på hva jeg gjør da. Med mine prosessideprosjekter, jeg på en måte tepper inn i, hallo, pubertet. Ja, de får, ja. jeg kan ikke nødvendigvis styre hvem som ringer inn det, det, jeg kan ikke styre hvem som kommer på tråden når jeg, når jeg laver en pilot som må jeg jo være ærlig og organisk og ta de innringene en effekt når jeg hadde vært på radioen på P3 så ville det jo komme mer folk fra alle aldre med alle mulige spørsmål folk som kanskje har undertrykt sexualiteten sin siden det var unge som kanske er 40 år og noensinne... Nei, sånn Skal du legge ned Jyntafil? Jeg vet ikke om går ennå en gang. Det er så irrelevant eller det er så... Det er så irrelevant, men du laver jo akkurat det samme programmet. Det er jo ikke det samme som Jyntafil på noe som helst måte. Jyntafil er for pubertetsunge det men det, dette her er det her er et sikt om å gå er, mye dybere og faktiskt ta det, disse temaene på alvor, som er ting, ting som er tabu, ting som ingen snakker om. Ting som... Nej, men nu är det snack om hur romar. <laughs> ja, det er ju ting som folk eh, som föredrar folk... det, det som det är som ja, eller inte. Alltså det är inte det, det på ett mode eh, det här faste på ett mode som är med, med JD Rockefeller eller eller inte JD Rockefeller, men Jeremiah Jeremiah Rockefeller. Ja, Og han har ju, eh, jag ska säga si på noe... Livsaffering og, og, og, og ja, New ja, York Vest ja, selv, og hvorfor det? Uh, det er for all del. Bare, jeg, kanskje jeg husker å en pilot er en intervjusituasjon. Jeg, jeg gjorde jo mye kjip ting, men det var... Ja. Jeg føler det kommer... Jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg føler, du, hvorfor skal du alltid tid? gjøre dette? Det er akkurat som quizzing av deg. Nå gjør du dette til en konkurranse. Ja, eh alltså det är ju som förlitar att du du satt läge uh, hipe ting så sätter du bara folk i någon vansklig situationer det är som liksom. sådela såna här personligheter jeg... de har uh... inte går alltså inte du treng det är nog det måste er... hipe ting bli en realitet så blir en realitet vi tänker bruka tid på krangla att bara för at det är angrepp och inte angrepp i gång är bara ge dig en konstruktiv kritik på den här quiz programmet dit, og så kommer du å oh, hipe ting vad så dålig eller bla bla ja, jeg føler jo hva du har sagt om uh, programmet ditt, da? Om ditt? Ja. Jeg spør, var det reklamepause før er du gikk i det mørke rommet, eller hva du kalte det? Hva enn det skal Det hadde jo vært en veldig brå overgang, hvis vi bare kommer tilbake. Jeg tipper å komme en sang eller reklamepause, så jeg får noe stikke før. Mhm. Jeg, altså, jeg har ikke noe, egentlig noe, noe, noe vondt å si om det. Jeg synes det var morsomt å høre på for min del, og jeg synes um, jeg tviler veldig sterkt på at det... Jeg tror du har um, falt mellom to stoler, for å se det rett ut. Hæ? Nei, tror du har um, prøvd å lave noe som um, skaper lær breit, for det er Radio Norge krever det, og så tror jeg du har prøvd å gjøre litt... Jeg føler jeg gjør meg selv, og jeg føler også. Ja, men det der du gjør feil. Du burde ikke gitt av selv. Du burde heller... Uh, Holdt deg med proff. Du nevner kvisterne. Se på Dan Børge Akere. Gjer han Nej han er proff. Altså, strictly business, overfladisk. Dan Børge går ikke ned i noe... Hva hadde skjedd hvis Dan Børge hadde begynt gå i dybe på, på ting? Det, det hade jo bare blitt creepy. Så plutselig sitter Anniken Wittfeldt der, og så, så skal Dan Børge ned i... Det dyblis som det det är inte deklarerar inte han och deklarerar det klær dem, men du kläcker Radio Norge eller det det är bara Jag ska nog förut hänger du med mening meningen så högt att detta här är vanskligt för dig att tolerera att det Nej, jag ska Ja. Ja, ja, jättebra Tor Olaf. Det var jättebra. Jag er säker på att Radio Norge kommer til att plocka det upp. Jag är säker på att eller och förklär Tor Olaf. Ja, ja, ja. Yes, man. Hashtag yes, man. Ja, men da... Ja, jeg vet ikke, jeg, for da... Hvis jeg ikke hele Norge, jeg, selvfølgelig klærer jeg jo av det jo Norge, men da er jeg også skolelåskledd, eller, jeg klærer jo hei, alt. Jeg vet jo... Hvis det er for noe... Jeg vet ja, jo... En, uh, hele ja, Norges kjernegutt. Ja, det er du. Det er du, Torloff. Du er hele Norges kjernegutt. Du er, du ja. er veldig så bra som Danberg og Akre. Du, du er... Jeg vet käck quizprogrammet detta när det beste jeg har det bästa hørt hört någonsin. Jag kan inte fatta att inte det politiske hörnet blir en realitet. Jag stöttar dig 100% på alle områder. Okej. Okay, allt du gör är otroligt bra och uh, du må bara stå på och vara persistent Hvis Just de inte det blir en chans, alltså du må vara bank på dörrar tills de det öppnar för du har så mycket talent. du är allt med bara oser kvalitet. Ja, det, du, kan, hyggelig, du kan ikke feil, du kan inte tro fel. Du kan inte oavsett du kan inte misslyckas. Bara hör på quizprogrammet ditt. Det är 100 perfekt. Allt du gör. Nej, för det små Nej, Det är bara organiskt. Alltså det ska inte vara perfekt. Det är perfekt för det är inte perfekt, precis som några menar. Hä? Programmet ditt är perfekt för det ikke er, det är inte det kanske är inte 100 perfekt, men det är perfekt på sin egen perfekte måte, på den måten du kan få det. Altså... Men, mener du med det? Klarer du ikke å ta et kompliment heller? Eller? Ja, jeg er veldig med det, Måbu. At det er nekkert for tid. Alt jeg at... Uh, ja! Ja, grønne lys. Hei, topp. Du har gjort en god jobb. Uh, uh, takk. Bare hyggelig. Jeg håper det lykkes. <laughs> veldig. Hynke, eller? Nei, bare... Det er meningen å... Vi kan ikke lese om. Nei. Hei, no. topp. Uh, uh, jeg skal ikke være no, der. Men... Det var en prank, holdt. Cool, ah, okay. vi ringe til um... Jeg skal ringe til sjefen min på jobb. Ok. Mm. Ring til Erik Eliassen. Hallo? Hallo? Hallo? Det er Erik Nyan sin. Hallo? Er det noen der? Hallo? Hallo? Er det her en sånn tulletelefon? <laughs> Veldig morsomt. Ja, jeg skal... Kämpe göj. <laughs> det här det funkar. Ja, det gick sig av. Det funkar. Nej, vi går mot avslutning. Det möter ni nästan. Ehm. Med tillbaka nästa uge, eller om om det har eller. <laughs> Men mer hosar Anders en stor licensport där indirekt från bilen i Christiansson. Vi flyttter oss lätt runt, nu står vi eh uh, mycket står i Boxberg där ändå för säsong icke på lumber längre. Det är ju också spelare. Mig med fortsätter podcaste. Ehm um, om det blir några ändringar på hosten vår på internet så kommer vi ta annonsera det. Ting kanske. Jag måste Det är bara i det tillfället är ju att ekonomin kollapsar att det blir för apokalyptiskt tillstånd Det är det det er det verste tilfelle, og det er for meg håpet den till så ska vi i hvert fall ha eh, alle episoderne i iTunes. kommer til å podcaste om apokalyp apokalypsen kommer. Og for del, det kommer det definitivt til å være podcaster kommer til å komme uh, uavhengig av apokalypse och sånne ting, så lenge vi har elektrisitet och teknologi tilgjengelig i hvert fall. Hvem vet hva som skjer etter det? Jeg kan ikke si det jeg har uttalt meg om det. Nei. Men uh, basically... Um, bare følge oss på Twitter. Det som hadde vært kult, da, hvis vi kom til det punktet der vi kunne legge noe om på nytt i iTunes, så kunne vi det minste fått lagt inn uh, vår egen navn i stedet for enda ord. så kunne vi lagt in, en litt mer fyldig description på... For da stod det bare lisensfinansiert podcast. Vi kunne jo skreve med sånne, med sånne ting som kunne trukke litt flere lyttere til podcasten der. Sånn som... Jeg vet ikke, humor på gang. Uh, Ørjan og Torolaf ta for uh, ja, Nå står du bara. Jag ska det minste mig kunde gjort mer utav description och mig kunde haft. Jag tror väldigt få folk har lust att trycka på och så börja på och subscribe på en podcast som den er en okänd författare på. For det som liksom, det her folkarna vil helst vara anonyme. Jag kan inte ja. ja. Men, men det er också altså bara att du hellre från oss som inte eller Det blir mycket lika lika med henne det. Det ska gå att fixa språket tror jag verkligen men. Nej, ja, det verkar ju inte så. Sånn. Jag iTunes är väldigt svårt ja. att fixa på när först var lagt ut så här. Akkurat det er nå... Jeg er enig, men jeg liksom bryr meg ikke samtidig. Jeg er jo liksom... Uh, ja. Det er liksom uh, et tveget brydde meg veldig mye i starten, men da hadde, um, da hadde jeg ikke begynt på antidepressivo enda. Så nå føler jeg at jeg bryr meg mindre om sånne små ting som irriterte meg veldig før, som sånn, OCD-ting. Så nå er jeg ikke lik... Da skal jeg føle deg litt naivt, men... Uh, All <laughs> Og tro at, uh, at medisiner har en effekt. <laughs> <laughs> nei, jeg bare føler at det er medisiner absurd nå. Ja, nei, det kan godt være. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler ikke det er noe så å henge seg opp. Det så alt for mig i sånne små detaljer. Men jeg tror det har en effekt. De små detaljerne kan ha en ja, små effekt. Føler jeg føler at alle må sende inn til Håse andre som stor lisensparti heter Gamer.com og så sier jo at de mener om situationen Ja, men... Uh, Skriv et saksnummer i um, emnefeltet, som vi kan svare direkt på det saksnummeret, så vi holder kontrollen på alle uh, mailene vi får. Uansett... Uh, ja, vi, vi prøver ikke å være tilgjengelig for... <laughs> vi prøver ikke å være mer og mer tilgjengelig. Vi så tilgjengelige som vi kan få bedt, føler jeg. Akkurat nå. Det er, det er ikke vanskelig å få i meg, i det hele tatt. Nei, jeg prøver ikke å være Ja, men uh, jeg... Uh, ork, altså... Ja. Jeg twitter så mange Hysterisk morsomme ting for tiden Det er ingen rett tweets, det er ingen favoritter Det er bare en på altså det er, Jeg føler at ingen ser meg, så Hvorfor skal jeg gidde å bruke tid og energi på å tweete ting som på? Det er rundt og snart tusen uh, Tweets Jeg har uh, <følger> 24 Følgere 24? Jeg tror det er det nå Jeg føler det var 13 siste gang så, var, det, var det inn i 2003? <følger> 24, uh, jeg har jo 24, kanskje verst Selvfølgelig har jeg fått uh, 11, 11 nye follower oss follow på 10 år <laughs> Ja, det er godt Fint stigning, var den første på Twitter 1 ja, i år er jo egentlig ganske... ja, men, det er jo ingen som vet att du var den første på Twitter Hadde de visst ja. det, så hadde de gitt, vist deg mer respekt typen. Ja Ok, lengste outro ever Ja Kjør uh, uh, stygg musikk ja, så mm. nå, nå hører vi stygg musikk i barom Takk til Olav I pause Hvorfor du kom i nå Ja, det bara bare å se ifra Jeg stiller som helst Takk til Tormod Eliasen på det tekniske Takk for at du rigget upp uh, muligheten til å prankkåle Ja, det var kjøpegøy Kommer til å med i fremtiden Vi er tilbake etter en reklampausen Lys og kjærlighet